A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Inna alhamda lillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudillelahu wa man yudlilhu falamudillelahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du Të gjitha falëndërimët, më të plota, më apsoluta janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Gjelle Gjellaluhu, përshëndajtjet e tona, përshëndajtjet e Zotin Gjellehu Aala, më shira bëkimët e ti të gjitha të grumbudhuarë mbi më të mirën e njërzimit Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, më shok të ti besnik mbi familët ti të ndërshme dhe mbi gjithë muslimanët të nekanë botës të sële të, të, të ndjekër rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimin Të nderuar vëllezër, me lejen e Allahu xhellahu ala, ne të vazhdojmë në vargun dhe në zinxhirin e legjëratave tona, pas një pauze të shkurtë, mbi lidhen e pashkëputur në mes të dukatës dhe besimit. Pra jemi ende në detajizimin apo shpjegimin më detaj, më të hollësishëm, duke i hulumtuar imcitit, të cilat i ka dhe fshecitë dhe sekretet që i ka këtë temë e madhe e diskutuar në shëriatin e Zotit të barek e vëtë e ala. Kemi përmendë se djetarët e ka nda edhebin në tri kategori. Edheb, tërbije, s'ilje me Zotin, s'ilje me Muhammedin të dërguarin sallallahu ari sallem dhe s'ilje me njerëzit apo një shprej e tjetër një s'ilje me, me kryeset pasi që këtu hinë dhe me lachot hinë edhe gjinët, hinë edhe kafshët, e kështu me radhë në vërsi për kategorisë dhe tësira do të i përmenjë me, me lejnë Allahu Gjellu Vala. Për dy kategorite para kemi foljë, në kategorinë të tretë kemi hy, ku kemi thanë se qka është definicioni i sieljes me kryesat. Po kryesat janë shumë, dhe pa hinë detajë nuk e dimë, a shëriati i siel detajë, anë dhe gathanë Allahu Gjellu Gjellu Vala, Kitabun fusilet ajetuhu Ajetët të cilat janë da fusilet ajetuhu Pra janë da në kategori Dhe të përmenim e lejnë Allah u gjelloha në legjeratën e tefsirit Se cilla është rëndësia e ndarje së qështjeve në imëci Aqë ma shumë qka ke imëci në dije, aqë ma shumë je i dishëm nga se dalimi mes avamit edhe hoqës nuk është jetër për vetë se hoqëa i di imëcit, a i di më përgjithsi. Një zotë e besojnë, një të dërguar e besojnë, një akiret e besojnë, një gjenet e besojnë, një gjenemi i ruhën, krejtë të janë përgjithsi të përbashkëta. Dalimi mes djetarve dhe avamit është se djetari i di detajet. E avami nuk i di detajet. Po e shtërëngove në detajet nuk i di. Andaj asma shumë që njëri ju e din detalin e shëriatit, asma shumë është njërë me fejnë allohë të barë e kjovë të ala. Djetarët kanë thamë kriesat janë shumë. Dhe gjdo kries në varsin nga pozita, ashtu edhe e merë obligu shmërin e raportit. Për raportit nga vështësia dhe lecia, kundret asaj krieset në varet, Nga, nga pozitët që ka e në bada në jo kryes pra nuk është Muhammed e sëna më shkryes mirë po vjenë minjë erë mas Allahot vjenë minjë erë mas Allahot të barë e kjo të alë më dje muhimi ti është muhimi Allahot të barë e kjo të alë më zisë është kryes pra në varsisht nga pozitët që e ka vendusë Allahot në univers dhe shëriat ashtu e merë dhe raportin obligu shmëri po që shmëri Sjellje e lart e kësthu më radh, ne do ta shohim Elena Allahu Xhelalu Ala. Ather, Mas Muhamedi teleyhi salatu wasalam, si krijes, krijesa par, për të cilën dietarët kanë diskutuar në librat e tyre dhe kanë sjell ajete dhe hadithe për raportin dhe edebin me krijesën, më njëherë vjen prindi. Pra sonte me Lena Allahu Xhelalu dhe do të flasni për krijesën prind dhe sheriahti si e vendos prindin në në jetën e njeriu. Ku e ka vendosur sheriahti prindin në jetën e njeriu dhe do ta shohmi nëpërmjet ajeteve dhe haditheve zbërthimin e temës, të cilën na po mundomim të elaboruajë dhe ajo është se andikon kjo sjellje në besim. Andikon kjo sjellje në pozitën tonë te Allahu te bareke u teala. A mundet kjo me stinxhën net dhe a mundet me me të privu prej ti? Do ta shohmi. Me lena Allahu xhelal, xhelal jalalu. Dhe para se me filluam me lexuar ajetet dhe hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lazer nuk përfiton nga ajetet dhe hadithët njeriu i cili në mes ajeteve dhe haditheve e ka nefsën e vet. E ka egon e vet, i ka but kuptimet e veta. Allahu i ka sprovu e jo besimtarët me e pranu e fejën e Zotit, a ta ka ne kam pas sprovën matë madhe botë kuptimet e veta. Inë me u e gjithë në e bë e na. Na qështu i këna gjithë babalartë e tonë. Që ishë qështu? Përceptim, botë kuptim, kuptimin e sendeve kapje në sendjeve, rokje në sendjeve, e Allah u ka thonë, awalau kanu laja këllu në shejën, adhe nësë atas kanë ditë me mendu që ishtë duhet, pra, për me kuptu Kuranin, nuk mundësh, nëse ti i a ja imponon Kuranit, ajetëve, hadithëve, bo të kuptimit e tuat që i ke morë ta ke tokë në periferi tjetës tonde, në sokakin tan, në shkollën tande, në shokët e tu, gjaytorët e tua, në kafët e tua, mos sja sël këtu ajeteve. Mos sja sël ajeteve, gjasë nuk kanë dobi. Nuk mund të shme than, kë kuptim e ajetit duhet të muzhrikojë edhe një herë, gjasë shokët e mi nuk mendojnë kështu. Kto kjo mundë njeriu më dalën në kufër, më dal profesi Allahut te bareke وتعالى. Më dal profesi Allahut جل جل جل. Ana grupa de devu ora Shekhu Islamur të imi e thotë, të gjitha grupët të e të vijuar nga elisoneti, kanë ranë kufër. Ama nuk janë qafira. Po pse kanë ranë kufër? Nga se kanë vendosë butë kuptimin e vetë, para butë kuptimit të ajetit të cili e jepë. Në gjëshë kufër? Me thonë, ta barti Allahun kuptimet e mija. Ta barti fjalë në pengamberi që shme në june. Qoftë edhe në grincat voglat i nuk e njëjnë ata. Ta barti Allahun kuptimet e mija qoftë në grimca të vogla nuk e ndjen ata, por ti i bam presion shariatit në shpirtin tan që të përputhët aj me ty jo e jo te mat. A kjo është rrezikshme? Allahu na ruajt nga devijimet e zemrës. Andaj njeriu për ti kuptu këtë mesele, të kuptuar këtë meselë, duhet të mos veshh nga ajo çka e ka e ka gjetë vetveten në një rreth të caktuar, në një mjedis të caktuar, në në një mentalitet të caktuar, sharia të vijë me bot kuptime të reja. Shëriati, jë me bëtë këptime të rejë. Andë kërëjë sa e parë dhe zërë, e cila në ka obliguë Allahu të barëke, vë talë me rëspekt dhe me qenë të kujdeshëm në raportin me ta, me qenë të me tërbije me ta, është baba dhe nana, o prinderit. Ka dhenë Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën El Beqara, ajetin e të dhe të nanë. Wa idh e khadhna mithaqa bëni Israila, la ta'buduna illa Allah, wa bilwalidejni ihsana. Qazan Allahu u celle jalaluhu dhe kur nga bani Israilut, bita e Israilit, Jaqubit e morën besën. E morën besën. La ta'buduna illa Allah. Por nenëve të para të kësaj bese ishte më së madhruri kanë jetën përveç Allahut. Vet Allahut më unë shtrua në adhurim, dashuri dhe ibadet. Wa bil walidaini ihsana. Dhe nenë i dytë në kët Besatim dhe në këtë kontrat me Zotit dhe atyre ishte dhe me prindërit me qenë mirëbërës dhe bamiërës. Sur e bakara. Gëtë të shpegojna shkurt, nga se nuk jemi në tefsir, mirë po, botë kuptimet shkurt të qaj kanë zirë djetart nga kjo ajet. Mirë po, i lezojmë njerë, ajetet së të dikasi edhe Allahu të barë e kjo vë të ala në Kur'an. Ka dhenë Allahu gjellë gjelaluhu, wa'budu Allahe wa la tu shriku bihi shajnë. Adoroni Allahun vetëm dhe mos i bëni ati asnjë send shok. Mos e çështroni. Wabil validin ihsana, dhe me prindërit mos i lidh mirë. Dhe me prindërit mos i lidh mirë. Ka dhënë Allahu xhelle xhelaluhu në ayet tjetër. Qul taalu, thway, ejani. Ejani, pra ejani dëgjoni me vëmendje, jo vetëm dëgjue. Qul taalu أتلو ما حرم ربكم عليكم تيو لذي تشكى يقابا زوتي يوهي حرام تشكى يقابا قدنا الله جل وعلا ألا تشركو به شيئا كالله تأسن مصمي باشك و بالوالدين إحسانا لما تحصل على المسلم لما تحصل على المسلم Ka dhenë Allahu gjellë gjellë në surën El Isra. Ve qada Rabbuke ella ta'budu illa ija. Dhe Zotë i jote ka të saktue në monir të prerë, që mos të adhurohet diku qeter përveshti, nga se vesh hajë më rriton të adhurohet dhe t'i bëhët i badet, wa bilwalidejni ihsana dhe me prinderit musil mirë. Dhe zërë, vesh që shtu munal, mi lezhu ajetet na duhet disa orë. Ajetet mi shkoqit, dhe mesh mi qitu, po hi as një shpjegim të vogël. At shumë Allah e ka rit këtë meselë. Ayete tjetër, kadan Allahu Celle Celali, wa wassaynal insana, dhe njeriu e kena porosit bi walidei ihsana, me prindërit e ty, dit prindërit e ty, me qen bamirës. Al Ahqaf ayeti 15 ayet tjetër në surën mërjen ka thënë Allahu tebareke wa ta'ala na tilsimin e për nga mërra na tilsimin e për nga mërra ija ya jahja kudil kitaba bi kuwa wa atajnahu l-hukma sabiyya o jahja mërë libra mësërëzitet dhe fuqi dhe jake midhani jahjas urtsin qyshna vejli pas tajë Allahu duke lafdruq ka thënë wa barram bi walidehi dhe ka qenë bamirës me prinderit e ti u alemje kun gjëbëaran asyje dhe s'ka qenë krye madh arogant e ka lavdru Allah Allah për çka i lavdronë për nga mërët zakonisht boshti ku i lavdronë ashtë njëshimi zotit se ata adhorenë Allahun një dhe i bindën zotit dhe tjetra ku e gjenë lavdratën për për nga mërët është bamirësia ndoj prinderve bamirësia Dhe i prindërëm. Pas të jadohu gjellë gjellë duke lafdru isëm, birin e mërjemës, alejhimu salatu e salam, thëtë në gjuën e isaut, wa gjalëni mubarakën ejnë më kuntu, dhe Allahu më kabot të begatëshëm, të bereqetëshëm, ku do që të cilëm? Ka do që të qkoj, aty vjen bereqetit. Wa awsani bis salati, dhe më kabot me porosi për namazë, ka porosit me namazë, Dhe zekati dhe zekatën me edhanë Më dhëmë të hajë Dhejri së të jam gjallë Dhe bërëm bi walidë ti Dhe unë jam bëmirës Me nanën ti me A nuk ka thonë me prindërit Se s'ko prindëm E ka dhe të më nanën E gjësh përëm e kullive të Qur'anit Këtë vim më të ki ajet Me lejnë e Zotit të barëke Wa të ala Wa lem jëgjallni gjëbbaran shakija dhe ndajnanës ti me sum ka bo arrogant i mjeruar. Këte janë disa jetë, edhe jetë e ka shumë të tjera, të cilat flasin, her e të regojnë obligushmërin, e her e të regojnë rezikun e mosbatimit të kësaj detyre në bisupët e njeriut. Filimisht, shkurt në zdo jetë nga botëkuptimët të shkurtat, nga se prej citateve të shpaljes, e kanë bërqëllim ajetin dhe adithin, ka shumë. Ane do mëzdoj e kemi, sot mi përmenë vetëm të shpaljes, e pasaj me kalunës qarimën dhe një gjeratat e arshme, se si djetart i kanë shiku, dhe si i kanë trajtue, kur, qfar dispozit e merë, kur përja shtohet, e kështu mëra. Ajeti parë në surën Bekara, ajeti të të dhe të, të nëndë, Allahu të regonë se, Benu Israel ja ka murë besëm, Allahu ja ka murë besëm, për ta dhuruar Allahun një dhe për ti bëvë mirë prindërorve. Kjo argumenton ka thonë diyetart. Edhe ajeti i surës Ahkaf e ndihmon këtë bot kuptim se nuk ka nga ademi deri te Muhamedi alayhisallatu selam pejgamber që nuk i ka porosit popullën e tij me bamirësi ndaj prindërit. Të shkapojë nga merr. Dhe kjo argumenton vetveti për fuqinë e kësaj meselesh. Porinci në këtë edepi, bamirësia ndaj prindërve. Pra, pa mendoni çdo pejgamber, çdo pejgamber që ai ka thurë Allahu ka thonë, thu ju popullit në cilën mirë me prindërit. Kjo në vetvete ka thonë është i Bunkaim el-Xauzie. I Bunkaim qadhon ka kjo në vetvete është edhe argument për vet pejgamberin e tyre. Pse nga se vijnë përputhje me natyrshmërinë, se njeriu po nga natyra e do babën dhe nënën, e sheriahti vjen ja ngarkon këtë natyrshmëri dhe nuk i thotë mo, nësa shëriatët e huaja dhe sistemat e huaja të ndryshkura fabrika të njerëzve, ata e anashkaloj nanën, e anashkaloj babën, nuk e trajtojnë. Andaj, mësë respekti, mësë respekti i babës dhe nanës në shëriatë quëtë kufër. Quëtë kufër, i vogën, quëtë kufër, i voglë. Me argumentës atë të tipë, shtjelojna në vazhzitën me citatët e Allahu Tebareke, vëtë ala. Kjo është e para. Gjithë për nga mërtë ka në urdru me bëmirsim dhe i prindërve. Ajeti tjetër, Allahu Gjellë Gjellë Luhu -Gjell thot të ju të regojë qëka ja u kumbo haram. Ja u kumbo haram me bëshirkë, ja u kumbo haram me usilë keqë me prindërit. Do mësdo me, me usilë mirë me ta. Ajeti surës El Israë Allahu Gjellel Gjellelu e ka përmejnë shpejën qadha, qadha, nërsa qadhalim mes qadha dhe qader, qadha dhe qader, me gjithë detajet, neve nuk do t'im detajet, mirë po qadhalim mes qadha dhe qader, anë do i dhëm qadha dhe qader, ajo qka e kanë nëzirë disa predjetarëve është se, Allahu natërshmërisht dhe shëriatikisht e ka ba me respektu babë, adhe ka qa dhënë qadha rabbuk, Allahu e ka vendosë, universalisht dhe sheriaikisht mos mbi ba Allahu shirk dhe me respektua babën dhe nënën. Dhe ayeti wa wasaina al-insana, thekna porositë njeriun argumenton se dalja prej këtij kanuni i respektit babës dhe nënës oj dalen nga nga çka? Nga ajo që ka thënë Allahu insan A mendoni vëllezër se Allahu ka shumë e ka përmend kët mesele, a kishmujt me një atë menë atë fam, respekton e babën edhe pik, a mund është dikush me me me armë diçka tjetër? S'ka mund. Është si. lexhi prej Zotit. Po pse e fokuson dhe përqendron vëmendjen në vazdimsi dhe thotë e kemi thënë, kemi thënë pejgamberi ju kemi thënë për t'regu se kjo është shumë e madhe. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka thënë nga mëkatet më të mëdha matmo o jamas shirkut as mos më u binë nanës dhe babës. Dhe mos më dëgjua ata dhe mos më respektuata. Andaj, nga kjo etjetër e kuptojnë se porosia e Zotit dhe emërtimi i tij e kenë porosit njeriu argumenton se nëse njeriu del nga kjo rregull, ka dal nga njerzorja. Andaj njerëzit natyrshmërisht kur njeriu nuk i, nuk i nanë, thënë, si e respekton babën dhe nanën, thonë si njëri ti, ti si njëri në s'kiti njërzore. Pse, kush e ka instalu këtë sistem me ditë kështu? Allahu. Nëndë e ka arqëriati, e ka përpudh me atë në rëzëshmëri, ka në tisë qenjeri. Pse, që ashtu në ka kriju zote jo, te bareke, u e te ala. Tjetra, ajetët që ka i citum nga surja mërdhjem, është se Allahu nuk i lafdron për nga mbertë me me sendet imta po i madron dhe i lafdron dhe ju thur lafdata me senet mloja Allah unë Kur'an i ka lafdru për nga mbert me respekt ndajnanes dhe babes adhe ka dhonë për jahjen hananem mille dunna wa zakaten wa kane takije wa barran bi validehi e kemi ba të but e kemi ba të moshirshëm Ja kena donë pastrim zekerijës dhe i devoqëm dhe respektus dhe i babes dhe nanës. Djetarë kanë donë, cilë e ndërdishë Maria, respektin dhe i babes dhe nanës, Allahu e ka qujtë hananën buci. Dhe ka lafdru me këta, e ka lafdru me, me këtë cilësi. Allahu nuk lafdru, me, me, nuk lafdru me, me së ndët kota. Dhe keni përmenjë, na, keni përmenjë një prilgjeratave, sa Allahu nuk i lafdru nësë për nga mërë që i një për nga mërë. Ska ajet, te për nga mërë rje. Ska. Se se ka dhënë Allahu, kristal. Allah e ka zhërë. Nuk është me fuqin e ti. Allah e ka zhërë. Allahu po, e stafi e zhërë. Mirë po, pa mirësikëja ndëj prindërve është merit e ti dhe meriton mi a përmend. Anda kemi përmend se Allahu nuk e ka ladru Muhammedin vetëm se me e debë. Se se ka përmend babën dhe respektin taj nanësës si ka pas. Anda e ka dhënë ti në kul min edukatës dietar kan thon sikur ti kishte paz gjall e kishte pau kit pejgambert në respekt andaj pejgamber çai kan pas babën dhe nënën ja ka lëndur respektin isalallahu salatu selam allah e lavdron me një her pas namazit ka thon dhe falem dhe jap zeqat dhe jam ndaj nanës time jo arrogant dhe sjam i mjerum disa dietar kan thon nga se arroganë së ndaj prinderve e rezulton me mjerim me mjerim mjerohet njeri ju edhe nëse i rritë simbolet në qil edhe nëse e thotë se une e kam kështu dhe kështu prej besimive të pastra pa erdzu Allahu nuk e lem kjo ligjizotit dhe të citojnë a hadithet e pingamberit salallahu a.s. dhe se kjo am më meselë shumë në rëndësi nëse na shofë nga tolovi anarki njerëzit bojnë shëriate dveta në trurit e tërë E prej, qudirave është se me gjith njojën e njerëzve se ligjonja vendosët përveç ligjit Allahot në për parlamentet ndryshme, ka dhe në për sëkake ndryshme. Po, lezër, ka në sëkake ndryshme vendosin shëriate. Dhe thëmë që kjo shëriati Allahot. Pa e këthi të libri zotit, pa e këthi të pengamberi, se zëmë, cilin shëriat? Nëse nuk thëhet të pengamberi, e shabiju nuk, ta, nuk du me përmenj të shprejnë e tin nga se e, e ngarkojnë a ligeratën mirë po shabiju e kemi përmenj moti fjallën e tina kër i kanë thanë dikush që shto a feja, që shto a feja ka thanë me hadith në të kalëzhan a me mendimin tanë ka thanë me mendimin tanë me mendimin tim ka thanë a nuk e di se na urinojmë mbi gjdo mendim qka nuk përpudhet me shëriatin A nuk e diti se na urinojim, Allah ju ndërojtë, në bishdo me ndim, qka nuk përpudhët me shëriatin, po në Takishton, pale kusht Takishton. Kjo është lijë zotit e bareke, u e te alë, Kur'an dhe hadith. Jashtë taksaj, vesh mundet me dihmue. I bun ka i me lëgjëzije ka than, në libën e ti shpirti, e rruh, ka than, e respektoj me mammalikun, dhe amë, mbi kokat tona, Oma nuk e hedh me hadithin se ka thonë Imam Malik për një meselë të saktuar. As Ahmedi, As Buhari, As. Ato ambiko ti kursëm bash me i mallse ta. Mirë po, nëse vjen na hadithi i qartë, i prerë, i dukshëm dhe i ka munguar dikujt për njerëzve, s'ka dyshim se kjo meriton më shumë. Prandaj, deri ju duhet me di se kjo meselë nuk nuk është e lehtë, është e rëndë. Allah ushtin xhenam për këtë meselë. Shtin zjar e ka çujt kovër në kaçut më e madhe e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem nga gjunahet më thellë. Andaj pejgambert ping e Zotit te barekuhu te ala janë lavdruar me ata se janë kanë qenë bamirës ndaj prindërve të tyre. Të dhe e dini se kush është prisi mos Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ketë mesëlla ajo është Ibrahim alayhis salam. Me babën e tij i dhujtarr, me babën e tij formuos dhe ai i cili i i i gdhentë idhujt a i gdhen të idhujt vet me ata së provuhe dhe Allahuna ka të regun qëfar kategorijet lartë është qëjlë me babën e vet kërë e ka përzan që a i ka thon se estegh firolek e rabbi ka me kërku falje të Allahu për ti dhe të arë than kërë i shpegun këtë a jetë than Allahu nuk ja pranoj këtë këtë shpreje po pse na citon neve Po përse përna kalzën kërë nuk ja pranoj? Sa Allah u tha illa, përmeq që i stikfarit. Mi po Allah u e dinte se e bang, ka mujt me ndalë dhe e kalon. Pse, djetarët kanë thonë e këmi përmend të histori Ebrahimit, veç për me kalzën, sa i bu të kanë. Aja ka përgjën vishpije, po shka këta dhurimit Allah. Ka thonë se vëhgjur një melije dhe lemra hato Ebrahim se më jene verit me këtë thidet e tua. Më jene verit me këtë thidet e tua a i dhe Allahun, Allahun lembrahat dhe e ka përzon në disa tefsire e ka rej dhe kur e ka dëbu ka than unë e ka meboj së të këfar për ti ka meboj së të këfar për ti kërë nga sëndetërshmëria për nga mërve është në përpudhje me shëriatin e Allahute bareke uate alla kësaj përket ajeteve nuk duhet të zgjerohëm më shumë në këtë meselen e shkarrimit e ajeteve, sa i përket haditheve, vëllazër. Hadithe të pejgamberisë sallallam ekzistojnë shumë. Dhe vetëm me cituam mjafton. Pa pa një detaj në sanad në do të hina me lejen Allahu xhelalu xelali në gjërat të ardhme, në detajet e këtyre haditheve. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në librat e tyre nga Abdullah ibn Mas'udi radhiallahu an, shokipen nga mberit sallallahu aleyhi wasallam thot, se eltu Rasul Allah e kumpujet të dërguarina Allahot sallallahu aleyhi wasallam kultu ya Rasul Allah, i thash oj dërguari Allahot eju l'ameli afdol cila pun është më e mira cila pun është më e mira qal, tha alai salatu sallam es salatu ala miqatiha Namazi në kohën e vetë Ska ma të mirë së kjo Namazi në kohën e vetë Thumme Pas taj i thash kultu Thumme ejjun Thash fja Rasullallah Pas taj Pas kësaj A shikoni këtu Qa përmenda detalët Ibni Mesudi t'i nderesojt detalët Nga se Ibni Mesudi është për i fukahave të sahabeve Djetarur Nuk mi aftojt me të përgjithshem do detale mushërua në brendim me ilm të madh. Tha thum me ayun, fa pastai ya rasulullah tal, fa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thumma birrul validein. Pastaj tha bamirsia ndaj prindërve. Bamirsia ndaj prindërve. Në ajete Allahu e shoçroi tauhidin me bamirsinë. Pejgamberi e s.a.w e bën namazin kokën e tauhidit me bamirsinë ndaj prindërve e bëmirsim dhe e prenderve. Kjo është hadith i pengamberit sallallahu aleyhi wasallam. Hadith tjetër, nga pengamberit sallallahu aleyhi wasallam, dhe se në kanë zeri imam Hakimi dhe ka than është në kushtët, e imam Bukhariu dhe imam Muslimi dhe është bajtu me ta imam dhehebiju, ka than nga Aisha, radhiallahu anha, bashort e pengamberit sallallahu aleyhi wasallam, se pengamberit aleyhi salatu sallallahu aleyhi wasallam, ka than, dhe kaltu el gjenne, kumhin gjennet, Këm hi e pashë në gjënet në andër, nërsa andër të pengamërve janë hakë dhe ato andërë janë, janë shpalje. Si do qoftë, hadithi e ka për qëllim se pengamësëm e ka po një njëri në, në gjënet. Thotë hira në gjënet dhe e pashë në ta njëri duke legju Qur'an. Ka i një gjënet, ka pa një njëri duke legju Qur'an. Kur'an. Sa përqali sa më së lehtë lazer, me hyj gjenet para së marrë Kiametit, ne do të flasim me Lejn Allahu Xhelalu pas mbarimit të këtij vargu të ligjëratave, do të flasim se a, a ka mundsi njeriu me hyj gjenet para Kiametit. Edhe do të kemë do të flasim a ka mundsi shpirti me porjetut të mirë të xhenetit para Kiametit. Nëse ka dhënë të shumë nga pejgamberi alay salatu wa salam, do ka mundsi njeriu të mushëtit nëpër xhenet para së marrë qiameti e cila as dispozita e shikimit te andrave dhe te folurit me shpirtrat e te vdekurve kjo ese te tjeta do ta flasme ne kohona vet fot e pazh dhe e dgjova duke lexuar kuran faqultu fa penga vasem do thash men hadha kush esht ky qalu jam perdjig me lachet harithatu ibnu oman oshni shoku jote harithatu ibnu oman Kënjëri, shokit për nga Merit Alehi Salatu e Selam, ka polemik të djetartë në historianat të mëslimanve se a kandru jetë në luftën e Bedrit apo Tuhudit. Si do qoftë, në një për këtër e di luftave, kandru jetë. Dhe e ka pas në anë në gjallë, dhe është cilë shumë mirë me ta. Dhe ajo ka qene vetëmume dhe kretë në gushlimin e ka pas të gjalli vetë. Dhe se aja konë shumë respektus me ta dhe kërë këndru jetë, ka shkuteve nga mërë, a lejë salatëve salam, dhe ka dhe nja Rasul Allah. Aqbirni anil harith, kalëzëm për harithën, ejnë e huë, fi, e fil gjenneti, a është në gjennet, e të përgëzohëm dhe të ngushlohëm, a është në zjarë, e të kaj panalë. Tha, Për nga mërë, a.s. Kjo është rast tjetër, hadith tjetër për të shpiku këtë hadith, nësë njërëja është e një, për njëtë persona. Ka dhën një ja, umë e harithë, ka dhën oj nana e harithës, sësh një gjennet, i janë shumë, i në haqinan, atë janë shumë gjennete, a dhja liot në firdos. Edhe, ka këti braba. Pejgamberi Ali Sallatu Alejhi Salam, ke ta di tjetër, ze nga zan Imam Hakimi ka thon kush është kî, i ka thon Harithe. Faktikisht Allahu Xhejellalu ale ka zbulu në pjesë me pa ku është saktësisht dhe çka ban atje. Mirpo, më rëndësish me e rëndësishme a kësaj është se pejgamberi Ali Sallatu Alejhi Salam jau ka shpjegu sahabeve se nuk e ka fituajt çat pozit me çata çka për jashtë po ju duket juve dhe është lufta. Që sa i kanë dhrujë të luftë Nuk është ajo çka e keni pa për jashtë fitorja e këtij, por është diçka tjetër. Çka është? Tha pejgamberi alayhisalatu sallam kur i thanë melaçët, është harithe. Ai e dinte ngjarën e harithës, shokët e vet, çka ka bënë ndonëra vet, tha pejgamberi alayhisalatu sallam. Këzalikumul bir, këzalikumul bir. Çetut çon bamirësia ndaj prindërve, çetut çon bamirësia ndaj prindërve. Ada e kanë bën luftë dhe kanë dhurjet Në fyrdojsh, normal, ka dhonë jetën për Allah dhe e ka, ka dhonë më shtrejtër. Mirë përbënësam ja u ka shpigu, ja, ja, nuk ashtë ajo. Ja. Se në fyrdojsh nuk hitë gjithë kushë. Po kë e ka posë një sifat tjetër. Edhe ka dhonë bëjnë në selamë, Kedhe liku mulbirë që ishtu ngritë bëmirsia dhe e prinderve. Hadith tjetër, ka bëjnë nga meri sallallahu aleyhi sallam, ka dhonë aleyhi sallatu e selamë, La jetzi voledun Walidehu Illa enjegjidehu mëmluken Nuk ka mundësi Thmiju Me i dalë Dhe me i shpërblije Babën e vetë dhe prindin e vetë Përvesh nëse e gjenë dykun në ropë Zepit dykush Qfar hake ashtë, sa ashtë i madhë Këtë a dhidhë për nga mirë a.s.a.s.a.m e ka së sharu. A di nëse nga nëzire imam muslimi, imam Ebu Dawudi, edhe imam Ahmedi. Ka dhamme nga mellë a.s. La e të zi, s'ka mundë si thmiju me i dalë hakësh, babës vetë dhe në nëzvetë. Illa, vesh me një rast, kanë thonë komentator, këj rast, është prej matë rravëve që ka mundë të mendohë. Të më thonë, këj rast, të se në penjë në mesam, ka dhamë, vesh në që këtë r rallë ndodhë, dhe të shqipni se është shumë i i, i tej, i ngarkumë me ndodhë ashtë të me e gjetë robë feje shterihi feju të ka me e blejë me e liru do me thonë ka lindë se dika ne ka bapë me kalimin e kosë me shëtitje na përvende e gjenë babu në vetë, dhe i thonë që kja bapë ba jetë mirë po jeta babazate ka arrit aty aj mubarrob. Robria është gjysjete. Dhe shkon e blen. E blen feja. Meña rashat. Meña meñare blen meñare liron. Ka thon veç ç'ket rast i ka dal hakush. Ka thon komentatorët sepse sikur që Allah e ka obliguar respektimin e prindërve se ata janë sebeb se ti ke dal në këtë dhunja, çashtu e ka merituar me i dal hakush ç'ti rastit sepse pa herobri e ka xhir në jetë. E ka liru. Mi vë këto raste janë të të rralla dhe shumë të pamundshme. A di ti tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të shërë kanë xhir Imam Bukhari ju nadinati al-adab al-mufrad, e kanë xhir Imam Muhammedi, e kanë xhir Imam Tirmidhiu, Hakimi, edhe Ibn Hibbani nga Xaiber Ibni Abdullah, gjithashtu nga Abi Huraira radiallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Raka el-mimber Një ditë për ditëve ka i bimber Falemma raka derajet el-ula Kur është në gjitë në shkallën e par Kale amin Tha amin Pastaj unë gjitë në dyëtën dhe tha amin Pastaj unë gjitë të rejtën dhe tha amin Tha kalu ja Rasul Allah E të pranishmi than Oj dërguar i Allah Se miëna këtë kulu amin Tha la thë më ratë Të kemi dëgju të than amin Treherë قال ف لما رقيت الدرجه الاولى قريهن الشallen e par جاءني Jibril makaar Jibrili alayhi salatu was salam fa qala damtha shaqiy abdun adraka Ramadanan fansalakha minhu walam yughfar lahu umyeroft nje rob iceli takon Ramadanin e ndahet prej ti dhe si falen gjunohat um jeroft në transmetimin e Ibn Hibbanit në transmetimin e Ibn Hibbanit ka thënë fo lam yughfar lahu fadakhal an-nar fa ab'adahu Allah kush e mrin ramazanin e nuk i falën gjuna edhe hinziar Allahu e largov nga mëshira do e gibrilit amini muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe zë dikrë sa të mohan të vol sa është të vol hajdari me abdullajnë, a as dikush prej musliman dhe thjesht, a as di, thjesht, as di e tarë që në të volë, a të volë Muhammedi, ma i mirin fëtir tokës, me gjibrilin më të mirë, në apsirat të qilët, që të du di, Ten, të janë të volë. Njani ban lutje, tjetëri thot, pranoj jo, Zotë. Njani ban lutje, tjetëri thot, pranoj jo, Zotë. Dhe Allah e a pranojnë, editarë kanë thënë, Allah e a pranojnë. Se ka bo amin për nga mberi, ale i salatu, u e selam. Tha, e kur tha kështu, thash amin. Pastaj hipan në shkodhën e ditë dhe më tha Gjibrilli, u mjeroft një rob i cili i takon dy prinderit e ti, në disa transmitimi apo njërim prej të tërë. Pastaj nuk e bojnë me hynë gjenet, Allahu e largoftë pra i ta komprindrit edhe me prezencën e tyre nuk e mërin gjennetin Allahu e largoft pasaj unë gjitha në të tretën dhe tha u mjerof një rob që mpranin e ti për mendet emri jot pra emri Muhammedit alej salatu e selam thumë me lemju salli alejk pasaj nuk qënë salavate për ti e alej salatu e selam atar e largoft Allahu tri lutje tri lutje Pra, e para është për muaj në Kur'anit. Nëse në muaj në Kur'anit nuk të arrin tim me fitu gjennetin, kur do? Gjata atmosferat e imani, kur ka oksigen mëshire, të së munë është mu, mu, mu mush, tash me ketë pluhën shkacohet, fshtirasht. Kjo është e para, haki Kur'anit, muaj në Kur'anit. E, e fundit është haki mësusit, haki ati cilë të ka kalëgju rrugën, dhe hak është për atë i cili ta kamsu rrugën me thane alay salatu vesselam. Sëmos po bashkon ai të se kishë ditë rrugën. Dhe më dyshta prindi. Kur'an, Muhamedit dhe trekënc shumë i vështirë. Allahu na bafte. Mos me kon këo për për neve. Hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu nga e bidërda adit se kanë zeri mamë të tërmidiju ka dhënë adit Sohih nga e bidërda i ka njëri, i një njëri dhe i ka dhënë e kam një gruje dhe e kam nanën gja një njëri për e pit e budërda në shokin e pengamberit e kam një gruje që nana nuk ma do dhe më thoth shloje që me ba kësi raste edhe muftit edhe ulemat nalë ku me di qëfar gruja është, ku me di qëfar nana është. Mi për e buder da utut me adhanë përgjigjën, prajere shloje, apo mësë shlojë. Po veqe ka zonja aditha dhe e la. I tha, une veqe ku më dëgjupe nga mbejnë ale i sara të sërem duke thamë, elualid e usatu e bua bil gjenëne. Nana është dhera e mes me gjenetit. Si dush rruje, si dush mbële. Djetarë kanë thonë, ka dashmi thonë, ma mirë nëhëndën se grujën. Se gruja nuk është dera gjenetit. A kjo është dera gjenetit. Si du shmaje, si du shloje. Derë e mesme. E u satë, derë e mesme. Sa njeri ju e kam bjullë këtë derë? Si duhët këtë dera mesme? Abdullah Ibni Abasi ka thonë, nuk shpresoj për vrasësin, të ta përmim dhe legjratën e kalume ma detajisht, po këtu ka da nuk shpresoj për vrau sëse, njeri ka vrau, ka morë shpirë, nuk di që mundet me a falë Allah i vetëse nëse, i nështërojot babas vetë dë në nëzvetë. Zdi i në që ka tjetar. Kjo shumë e mënë. Kjetër adith, nga për nga më mërë alejtës salatës selam, nga për nga mërë alejtës salatës selam, dhe kja adithë është shumë i pështirë. Kja adithë është dërë ma pështirët që a më të fështirë që unë e kam hasë në njerë në hadithët e bëngamberit ale i salatës në këtë tematikë. Ka transmitu ima më të tërmidi ju se ka thëmë bëngamberit ale i salatu e selam rrida rabbi firida luëlit knëtësia e zotit është në knëtësin e babës në transmitimin e tabaranit ka thëmë knëtësia e nanës dhe babës është në knëtësin e zotit Dhe hidrimi zotit është në hidrimin e babës Qa në në këpëton Si të të idhënohet baba Të ka idhënohet Allah Sigur të ki Si të të idhënohet nana Të ka idhënohet Allah Sigur të ki Me tekst të pengamberit E kanë zherë hadithin Imë më tirmidhiju në numër 2.09 Kushtë dënë me, me shërtu hadithin Hadith 2.09 Në numër në nësë, sunenit të tirmidhiju, dhe në mojëgjimin e tabaranit. Këta dy muaditha e kanë transmitu. Pra, rizaloku i nanës me rizaloku në Allahot. A paska tash lidhja, kindhja me, me, me njerëzit, ka. Ka, ka shumë. Allahu i dhrojë që si ti shtidhu, papa jatë. Allahu i dhrojë që si ti shtidhu në najotëm e ti. Jëtër kanon përveç me një rast. Nëse ata i dhrojën, për diqka qka ti e vepron me haqë e ata u rejnë për diqka për i të vërtetës këtu jo i jashtë taksojna kërejtëhin qita i dhnojsh i jashtë të të vërtetës e mëriton a diqka do më të i dhnuha Allah më të i dhnuha Allah Sufjani bëni ujejnë ki djetari madhë ka thonë kërë e kanë pyt a ka diçka njëri u shka sënë e duran, ka thonë keti duran. Ka thonë vesh një sen sënë e duran, hidrimin e Zotit. Më të i dhuë Allahu, sënë të ka bëhë, më dobi kryesë shka egziston. Asë me lache, asë pengamber, asë shoktetu, asë kanë fëtër togës dhe të hapsirqelit, që mërët me ndimu për hidrimit Allahu. A në kujdes, kujdes, kujdes, kujdes, sepse nuk ka hatër për të meselë. Në sejidnotë Allahu Jelle Jelle Jelaluhu Nga ebi Bekrate Radhiyallahu han Shoki për nga mellit Aleyhis Salatu Ves Salam Ka dhan për nga mellit Aleyhis Salatu Ves Salam Adin se kan zene Iman Bukhariyu Dhe iman Muslimi Ka dhan Ka dhan Aleyhis Salatu Ves Salam Ela unebbiukum Bi ekberi kebair Ati utregoj juve Par gjenahat Mat mdoja Kebair është juna juna e mëdha. Por më të më e të çtin më të më e, doni më ditë. Ali be ler sallallahu, jitsi se ya rasulullah. Tha pejgamberi ali sallallahu selam, e para el ishraku billah, mi boshkallahu, çka më të më. Me prish njësimin e Zotit, çka më të më. Ai të ka kriju, ti i bindesh diku tjetër? Ai të ka formsu, të ka porsos, të ka dhënë risk, të ka begatu, ti i bindesh diku tjetër? Kjo çka më të më se kjo. Pastaj, ua wa uku kullu alidejnë dhe këtë shtrajtimi dhe mos respektimi prinderve. Dhe shumit se djetarëve kanë shku e në ata se me gjithë polemikën, a është zinaja, mas shirkut, a është mos respektimi prinderve, në këtë hadith kanë shku e shumë djetarë se mos respektimi prinderve është shumë ma e madhe. Pra me fut organin të tanë, ku dikun Allahu të ka bo haram, është ma e letë sa më së perspektu babon të tanë në nënë tane. Sepësa Allahu gjellok atanë valatë të kulle huma, uffin. Valatën herhuma. As ofë, më s'ju thuj. As ofë. Dishka qëtër nuk paramendoj, as ofë. E ka njërë që i goditin. E ka njërë që i shëmtojnë. E ka njërë që nuk i respektojnë. E i shanë për në të ti jash, jashpine. E dhëtë a ja kështu, a jashtu. Babajem kështu, ka dojnë prej feje, babajem ka te viju komplet, kështu nuk i gjenjë pengambert. Pengambert e sëme ka posë babën dhe nanën qafira. Ka me i gjma. Dhe me gjitha ta nuk i gjenjë kur që i ka fëndu këtë aspekt. Kur. Madje ka dhënë o Zotë, a ka mundësi me vojtë stikfar? Ta jo. A ka mundësi me vojtë stikfar? Ta jo. A ta rjanësi me kajtë, ka kajtë me orëtë të tëra. Do me thënë, se aje ka ditë kët kapje të vuçishme. Pastaj tha transmetuesi, pas sa ben sam qyshke ulur, e tha edhe një fjalë. Gjunoi tret, i tretë për më të mëvojave. Tha wa qul zoor, do dëshmia e rënshme. Me dëshmuraish, a ka bë po po e ka bë. A e ki po po e ku po. Kjo vëlla zona presen me prej shenjave të kiametit, ku njerzit dëshmojnë padrejtisht mbi të tjerët ku njërzit nuk i din regullat e Allah dhe pengamberit e sramë në dëshmi duke thonë se po e ka ba dhe jo nuk e ka ba po e e, e mëriton këta dhe jo nuk e mëriton këta tha transmitusi e tha tre her edhe vazhdojmë bi tre her me përsërit që këtë fundit dhe i sa thamë më konë që hesht isha Allah hesht pro dëshmi në rejshme e ka ba prej sendeve më të shumtume e ka përsërit, ka se njerës të kanë zakon, papo e këmpaone, e di ju në ketë mesele, ajëse në më mashtronë muë, ajëse në i di kap tinat e shërrit, o vajdashur, nëse ti e di e dhe kecë shërbimin e kë botës, nuk të kale ju, Allahu Gjello Ala, me me ndu kecë për një muslimanë dhe pikë, Dhe ti mu mu mu të shmen dhe mu të që rëdit dhe me e quk në kam dë njajën, ty s'mun është me e ndryshua që a Allahu i Gjellera ka vendosë. Ti e ndryshon këtë botë, në edim, zullum qarë që janë të vrof mi, janë të i persekutu musliman në në shtetën të arabe, burgosën djetarë, gjdo ditë qëtë janë të burgosën djetarë, atë jenë në Egjipt, vdëjnësin djetarë që kanë nejtë me vitën burgë, po kjo se bana ta të mira që e ka O kjo është prej hikmetit të laut Qka e le zulum qarin Me me ndu sa të vazhdu mir A ma e ke që është këti zulumit Mi a vesh në gjire në Zotit Zotit ka thonë qështu Allah vë në rrit Me thonë Zotit ka thonë qështu Mi a u gërdit njërzve Zotin Qështapen nga me së nam Muadhib një gjevejt e thatë Tja fit në gjia Surën bëkara le zonë Kur'an Namaz Ku monë me duru njësë surën bëkara Tha me vërtet për Juve ka ja gërdit i njerëzve feja. Ku i thot? Muadh ibn Jemelit. Sot më dhanë njeriu të vëllait, t'i gërdit njerëzve feja. Unë ja feje, da. Po, do, do, gërdit i feja. Po vëllai ti do gërdit me sellet të tua me me, me mosatikën t'ane, me mosellet të tua, njerëza do thonë jo vëllai, si ti të çikeone ç'shtu ze du. Nësa feja zot e duka ç'shtu, ajo e pastër, ajo e çiltër. S'ka mundsi më konç ashtu ç's'na e prezentoina. Andaj për nga mbire ale i salatu e salam, ka të rejqë vërrejtje. Tha për juve ka që ja, ja neverit një fejen. Shiko që ka thonë, tu minkum më në firun. Nefer është e marë për gjusë arabe, fjalla neverit. Nefer, i thënë gjunë arabe, më gërdit. Ka thonë, për juve ka që ka shkaktojnë, neverit. Neverit. Sikur që ka njerëzi që janë të pachët dhe janë aromatikë dhe këndërmojnë mërsi, ka atë E të keqen, ande kur vdes një riju dhe e morin me lachet, ata në qilë me lachet, që ka thoin, për të mirin, thoin, au, sa era mirë, kusha ki. Për të keqen, që ka thoin, sa i Bukhari. Kusha ki shpirë, sa era lik pivika. Era ran pivika. Kami mundu shpirë të i keqë edhe banor të qilët. Deri së ashojn të ashojnë të Allahue, pas e Allahue thotë të mirit, zvrit në kadale, e të keqen dhe thotë hedhë në poshtë. Në më dhënë se njëri ju kundërmon Likësi apo mërësi Andaj, Për nga mërë A.S. ka të rejshë vërëjtë nga këto Gjonohën Hadith jetën ka Për nga Për nga mërë A.S. nga Bi Bekrate Radhi Allahu Han Hadithën se në kanëzër imam Tabarani Dhe imam Bukhariju në libën e ti e të tariqë Dhe ka stakësu këtë hadith Shekhe Albani, Allah Mëshirovët Ka dhënë Për nga mërë A.S. I thënani dy veprave Allahu ja u gudë dënimin këtë dënjo ka vepra, ka gjuna e që Allahu qëtë në dënjo të lagarit në këtë hadith ka ardi trasmetim shtes dy veprave Allahu ja u gudë ja u përshpejton dënimin këtë dënjo me gjithë tjetërën që ka i pret në akiret që do mëndonë se në akiret këtë dënimet kanë marë aman këtë dënjo dy sifate mora, do mëzdo, pa tjetë të rekanë me ardë dënimin e këtë dënjo. E njëtja, apo nuk e njëtja, i janë pina, apo nuk i janë pina njëtja ati cili, e mëriton dënimë, shka thonë, im një gjozi, sa dënimët në vinë, e nuk e dila. Edhe thojna, a thukur Allah u kam e më dënue? I më një gjozi, ka thonë, sa dënimët në vinë, e ka e ka përmend pastaj sikur sa ta mucon Allahu me përmend Allahun, sa mucon me fal sunet, sa mucon me koni devotshëm, sa mucon me dal në xhami, këtë to i ka përmend ka thon këto nuk janë dënime. Kjo me fotografinë Allahut, ato nuk janë dënime. Mos me dal në xhami, mos me përmend Allah, kjo dënim, vetëm se dallimi adiko është vjen më vonë, nuk vjen tash. Kjo dënim, tha vazhdon jeri me thon kur kur vjen ajo? Kur vjen? Vjen vëlla se ti Nuk e ma men kërë i kifalë sa baj në gjami, dënima. Nuk e ma men kërë i kifalë përmendja Allahut më në gjestë dëmbrami, këa dënim të së di. Nuk e ma men një dit kërë i kifalë komplet sunet e pengamberit Aleji Salat e Salam dhe ti me ndonë se kur kam e më dënu Allahi. Kur, kur do me dënu? Këtë në dënime, ti nuk e ndjenë. Adha me zham, di, nuk jahuqë Allahut këtë dënja. Cilat janë ata? Tha El Baghi. Kalimi kufive. Kuf nuk i kalon dikush kufijtë e Zotit e Allahu pa, pa masmiaktie. Derisa ka thënë Muhammed ibn Saleh Al-Uthaymin, Allah më sheroft, ka thonë e kemi gjetë në Kur'an dhe në Sunet se Allahu i ndihmon kafirit kur i është bërë padrejtësi. Mos flasni për muslimanë. Nëse një kafir i është bërë padrejtësi, Allahu i ka dhënë hakmirit, pastaj në ahiret e trajton si kafir. Ama që dhunjo hakmirit, pse jo për dashurinë ndaj besimtarit? po për dashurinda i drejtsis, sa Allah është el-adl i drejti. Mos mendo se kimi hik ati, vëllahi, se kimi hik. Nëse ki kalu ku finin, e dikusht ka bawa plahos, mirë e ki, vëllahi, kjo a ketë mesatarja, e ti e ki dalë jashtë tashinave, qëriatit, mirë për po shokë të tut, kanë thonë se, mirë e ki, lejt njët që ka të thojnë, vëllahi që të fora, nuk shkojnë të zotit. Nuk shkonë me Allah, unkshtu. nuk shkonë, heq. Nuk i intereson me, me miljarë dhe njësë me thonë mirë, ati nuk i intereson. Të fundë në zjarë dhe nuk e ka dërtë, Allah u nërujtë. Dy, kalimi kufive dhe mos respekt i prindërve. I bën kaj me lëgjëvzi e ka thonë, nuk i kena gjetë një mos respektuës të prindërve që Allah të ja këtë zbukuru dënjana akiretin. Nuk i kena gjetë një mos respektuës të prindëve që Allahu mës të kishë rëdzu këtë dunjojnë ahirat. Nuk e kina gjetë një mës respektu së prindve që Allahu se ka ngushtu gjokësin. Nuk e kina gjetë dikan që si bindet prinderve dhe nuk e respektu prindërit e që Allahu gjelë gjelelu tja blokoje këtë rukët. Thot nuk e nuk e kina gjetë. Nuk e kina gjetë dikan që i ka bloku Allahu rukëve se kisë së së shtimiri me prindërit. Se ka qenë Allahu riskun, kisë së shtimiri me prindërit. Pse valë se e ka në pa se kis krijesat e tina. Zotin abov prej atërët e sërët, i respektojnë përind e tëre. Dhe adithi fundi, sërët, dhe të përmenim e këtë tematik, është adithi për nga mbërë, Allah të salam, të sërëkan zinim om Ahmedi dhe Shuaibar Nauti, Allahumë shërof të ka bërë adithin sahih, nga Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Gjali Umir, rëdjallohan, thot e ten nebije, sallallahu aleyhi sallam, rëgjullun, Në një burr, artë për nga mberi a.s. dhe tha, ja Rasullallah, edhë nëpë të dhemben kebiran, e kumboj një gjuna shumë të madhë. E kumboj një gjuna shumë të madhë. Qili do t'ishtë të trajtimi jonë, kur dikush venë në thot dhe e kumboj një gjuna të madhë? Qili, qili do t'ishtë të trajtimi jonë, kur neve dikush në thot dhe e kumboj një gjuna të madhë? Dhe mundohet dikush me kallxuse e doshëriatin e Zotit më shumë se sa pejgamberi Alayhisalatu sallam mori prej Allahu xhellahu ala. Morë me dikush me mendu se e don shëriatin më shumë se pejgamberi Alayhisalatu sallam. Kufar akjo. Me mendu ti se je më zbatu se shëriatin se pejgamberit e salam. Kufara, del prej feje. I tha pejgamberi Alayhisalatu sallam. A e yakin dënia për pritën e gjallë? A e yakin dënia për pritën e gjallë? Hadith tjetër, të zinat, e ka të rëspëtërima në të tërmi dhiju, ka orë një njëri e ka pitë për nësë nëmjarë, e ku më kopë një femër dhe ku më bom me ta qka ban burri me grujën përvesh përfundimit. Ketë qka ban burri me grujën e ku më bom. Zinat, përvesh të fundës. Ta qka me ba, ta fali dhe reqate. Vërtet, të mirat ishlin të këqijat. Kjo është pengamber e salam në komunë dikush me armën e kaqllzuar neve pejgamber tjetër, sheria tjetër të Allahut te baraka watal. Asnje vezër mos pranonim ish për la trut. Mos pranonin ju juve dikush me u kaqzuve një rasul, një Muhammed që ai e ka në imazhinatën e tij, a realitet nuk është ai Muhamedi biri Abdullahut i cili përfundon te Qurayshit. Nuk është ai. Çiçiki është Muhammed selam. I vjen njeriu me xuna ekstrem dhe i thot falë dy recate, Allahu ta fal. Dhe janë këtë tjetri dhe i thot Kumboh, gjunat madhë Qa me baje Rasullallah Tha i ki dë njënën për i prindve gjall Tha jo asë njënën Kale Allah Tha ki teze Tha po The birra ha I dhen Atar qatë tje shko banë respekt Si dush me të fal Teze Nga se në disa trasmetimin Ka pengamberi Alejës Salatë e Sënam Ka thanë tezja është nëmë Tezja Pra në dispozitat e shriatit tezja është e afërt ësht si nana. Kjo është pengameli a.s. dhe nuk pranojmë tjetër shpegim. E djetarës pranojmë tjetër shpegim për respektin e prinderëve, përvecë se kjo që në ka arë neve në transmitimet e sakta, në librat më të pëqtë, si imam Bukhariju, imam Muslimit, Tirmidiju, Tabarani, Ibn Umegji, imam Ahmedi, jashtë taksa avlezer, i në avlezër, jam bërlogje. Vëllohu janë bërlojgje. Dhe me këto adithe të takojnë Allahum të e barek e vëtë e ala. Musë pranuj tjera, mus tjera shpegime. Pra, për i këtire grumbullit të këtire adithe dhe kuptojna se atë që i madhë është respekti prinderve dhe i risa Allahu njëri ju ja falë gjunaat më të mloja. Me vro njeri, me bozino, me vro njeri, pëhak, me bozino, edhe zhida cila është, me respektu një anën për i përndëve. Me respektu një anën për i përndëve. A shkënë në saja madhë ashtë? Digushtot, po kjo në ashtë adhurim ritual, cer ceremoni fetare? Po, do. Ska ceremoni matë madhe, fetare pasë adhurimeve talohu, të loho, të sërat janë namazi, agjerimi dhe bindë dhe Muhammed dhe sëratu sëram, se sa? Respekti prëndërve. A ka diçka matë madhe, a... Kur tjetë bërlogi madhë, sa duhet me ardhë uj madhë? Zinanë Allah o e ka qujtë gjunajnë në të cilin ka mi djekë fuqishëm zinacarë. Vrasën si ti ka thanë, si mi vrakit njerëzit, që që ti gjunajt madhë, që ti bërlogit madhë, që faro që anë i duhet me ashlua, respektin e prenderën edhe shligatë. Respektin. Elusim Allahun te bareke ve te ala, qe Allahu xhelel xhelalut na mundson me kuptuar fjalen e Zotit te bareke ve te ala, fjalen e penga imeri sallallahu alaihi ve sellem, elusim Allahun xhello ala, qe Allahu te bareke ve te ala te chej ditrator te kuptimit te ajeteve, elusim Allahun xhello ala qe Allahu te bareke ve te ala na mundson qe me praktikuat ata cka i msojna, e Allahu xhello ala na shtohet dituria, ta bëhet te vendosur, na diturin Allahu te bareke ve te ala, elusim Allahun xhello xhelaluhu, qe Allahu te bareke ve te ala na mundson me pas islam prej perjasht dhe prej perbrenda, elusim Allahun xhello lla çallahu te baraka wa taala ata çakimithon ta pranom pre neve ku ja kemi çalluash pre Allahut në veç në veçanti e ku ja kemi gabuash pre me dhe pre shetanit akulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin